Salmul 219 De iubire și slavă către Împăratul Cel Ceresc Aleluia, slavă, ție Împăratul Cel Ceresc, Cel care să iubim pe dușmanii noștri poruncit și legea iubirii pe cruce ai desăvârșit. Aleluia, slavă, ție Împăratul Cel Ceresc, Cel care să-ți fim împărăție preoțească și am sfânt ai binevoit. Aleluia, slavă, ție... Împăratul cel ceresc, cel care să facem slujba ta ca miei mijlocul lupilor neîrânduit. Aleluia slavă ție, împăratul cel ceresc, cel cum să facem voia Tatălui neapărat. Aleluia slavă ție, împăratul cel ceresc, cel cum să-ți aducem roade ca niște pomi ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă ție, împăratul cel ceresc, cel care biserica sufletului nostru pe Evanghelia ta a întemeiat. Aleluia, slavă, ție cel ceresc, cel care răspunsul cel bun la judecata din veac pentru noi ai lucrat. Aleluia, slavă, ție cel ceresc, cel care pentru bătălia armagedonului ne-ai înarmat. Aleluia, slavă, ție împăratul cel ceresc, cel care să fim curați ca porumbii și înțelepți ca șerpii neînvățat. Aleluia, slavă, ție împăratul cel ceresc, cel care cântarea de iubire și slavă de pe buzele noastre ai luat.